Kapittel 9 Jehova sa derfor til Moses, «Gå in til farao og du skal si til ham, «Dette er hva Jehova, hebrerernes Gud, har sagt, «Send mitt folk bort, så de kan tjene meg!» Men hvis du fortsatt nekter å sende dem bort, og du fremdeles holder på dem, se, da kommer Jehovas hånd over din buskap som er på marken, over hestene, eslene, Kamelene, storfe og småfe skal det komme en forferdelig pest, og Jehova skal i sannhet gjøre forskjell på Israels buskap og Egypts buskap, og ikke noe av alt det som tilhører Israels sønner skal dø. Jehova anga dessuten en fastsatt tid og sa, «I morgen skal Jehova gjøre dette i landet». Jehova gjorde så dette neste dag, og all slags buskap i Egypt begynte å dø, men ikke ett dyr av Israels sønners buskap døde. Da sendte fara og bud, og se, ikke så mye som ett dyr av Israels buskap hadde dødd. Likevel fortsatte fara og hos hjerte å være umottagelig, og han sendte ikke folket bort. Deretter sa Jehova til Moses og Aaron, «Ta begge hendene deres full av sot fra en brennlovn, og Moses skal kaste det mot himlen for fara og søgne.» og det skal bli til støv over hele Egypts land, og det skal bli til byller som bryter ut med blemmer på mennesker og dyr i hele Egypts land. Så tog de sot fra en brennhovn og trådte fram for fara og. Moses kastet det mot himmelen, og det ble til byller med blemmer som brøt ut på mennesker og dyr. Og de magipraktiserende prestene kunne ikke stå fram for Moses på grunn av byllene, for byllene hade kommet på de magipraktiserende prestene og på alle egypterne. Men Jehova lot faraos hjerte bli forherdet, og han hørte ikke på dem, akkurat som Jehova hadde sagt til Moses. Da sa Jehova til Moses, «Stå tidlig opp i morgen og still deg opp foran faraos, og du skal si til ham, «Dette er hva Jehova, hebrerende skud, har sagt, «Send mitt folk bort, så de kan tjene meg, for denne gangen sender jeg alle mine slag mot ditt hjerte over dine tjenere og ditt folk.» for at du skal vite at det ikke er noen som er lik meg på hele jorden. For nå kun jeg har rakt ut min hånd for å slå deg og ditt folk med pest, og for at du kunne bli utslettet fra jorden. Men nettopp av denne grunn har jeg latt deg bli i livet, for å vise deg min makt, og for å la mitt navn bli forkynt på hele jorden. Opptrer du fortsatt hovmodig mot mitt folk ved ikke å sende dem bort? Se, i morgen omtrent på denne tiden, «La deg et svært kraftig haglevær regne ned, ett som det ikke har vært maken til i Egypt fra den dag landet ble grunnlagt, inntil nå. Og send nå bud, og bring hele din buskap og alt som er ditt på marken i ly. Alle mennesker og dyr som befinner seg på marken og ikke er samlet i huset, dem skal hagle komme nedover, og de skal dø. Alle som fryktet Jehovas ord blant fara og hos tjenere, fikk sine tjenere og sin buskap til å flykte inn i husene.» men de som ikke innstilte sitt hjerte på å gi på Jehovas ord, lot sine tjenere og sin buskap være igjen ute på marken. Jehova sa nå til Moses, «Rekk ut din hånd mot himmelen, slik at det kommer hagl over hele Egypts land, over mennesker og dyr og alle plantene på marken i Egypts land.» Moses rakte da sin stav mot himmelen, og Jehova sendte torden og hagl, og ill for ned til jorden, og Jehova fortsatte å la det regne ned hagl over Egypts land. Det kom altså hagl, og ild flimret inni blant hagle. Hagleværet var svært kraftig. Ja, det hadde ikke vært et slik i hele Egypts land siden det ble en nasjon. Og hagle slo etter hvert ned på hele Egypts land. Haggle slo ned alt som var på marken, både mennesker og dyr, og alle slags planter på marken, og det knuste alle slags trær på marken var i landet Gosen, hvor Israels sønner var, kom det ikke noe hagl. Til slutt sendte fara og bud, og tilkalte Moses og Aaron, og sa til dem, «Jeg har syndet denne gangen. Jehova er rettferdig, og jeg og mitt folk har urett. Bønnfall Jehova om at det må kommet nok av Guds torden og hagl. Så er jeg villig til å sende dere bort, og dere skal ikke bli værende lenger.» Da sa Moses til ham, «Så snart jeg går ut av byen, skal jeg bre mine hender ut mot Jehova. Tordnen skal stanse, og Hagel skal ikke fortsette lenger, for at du skal vite at jorden tilhører Jehova. Men om dig og dine tjenere vet jeg allerede at dere ikke engang da kommer til å vise frykt for Jehova Gud.» Linne og byggen var nå blitt slått ned, for byggen sto i aks, og line stod i knopp. Men veten og spelten var ikke blitt slått ned, for de kom senere. Moses gikk nå bort fra Farao og ut av byen og brettet sine hender ut mot Jehova, og tordenen og hagle begynte å avta, og det strømmet ikke lenger regn ned på jorden. Da Farao fikk se at regnet og hagle og tordenen hadde stanset, begynte han igjen å synde og gjøre sitt hjerte uimottagelig, både han og hans tjenere. Og Faraos hjertefor ble forherdet, og han sendte ikke Israels sønner bort, akkurat som Jehova hadde sagt gjennom Moses.